Три. Слідини на піску. Хтось ударив без жалю по серці моїм, І забилося серце в вогні золотім, І посипались іскри ясні, І в дзвінки обернулись пісні. Олександр Олесь. Позавчора повернули з Волині. Супервідпочинок. Нарешті, направду корисні мамині повчання, Шикарна риболовля з татом. Супервідпочинок. Нарешті, направду корисні мамині повчання. Шикарна риболовля з татом. Рибу ловили, сперечаючись ще більше, а потім відпускали. Багато говорили з мамою про трави. Аліна навчалася на практиці. Також багато сперечались із мамою на вже відому тему. То стара традиція, як каже тато, посперечатись. Заїжджали на сільський цвинтар. Ігоря не зустріли. Мама ж, як завжди, нервувала. Чи є від чого? Після відпочинку Аліна відчуває шалений приплив енергії. Почала писати нову картину. Виписуються якісь неймовірні образи. Серед літа вилилася на полотно зимова ніч, десь на загубленій лісовій галявині. Дивно нахилені одна до одної дві сосни. Вони чи то обнімаються, чи то насправді войовничі штовхаються. Розібрати не можна, тому що тіла їх вкриті білим саваном безнадії, наміткою снігового спокою. Кривна зимова химера витає над лісом сніжницею. А сніг сипле та сипле, засипаючи ліс і цю печальну пару. Що це? Її внутрішній світ, який замерзає? Чи навпаки, прагне весни. Сьогодні вранці зателефонувала Марта. Вже з потягу. Прибуває потягом із Донецька. О 14.29. Вони з Петром мають її зустріти. Пані Агнеса їде з багажем автівкою. Бідна Марта. Як її мама одну відпустила? Очевидно, на те мала вагомі причини. День сьогодні трішки ненормальний. Вранці активно побігала. На трибунах побачила старого знайомого, юнака в білому. Той вже звично лузав гарбузова насіння. Видався сьогодні якимсь дивним, тому, що не ховав своє обличчя. Дивився, як вона накручує коло за колом і задоволено посміхався. Чомусь здалося, що юнак захоче підійти, познайомитися. Однак хлопець раптово щас, як і раптово завжди з'являвся. Той, що носить біле, називала вона його подумки. Ще такеного не вистачає. Той, що носить чорне, у її житті вже є. Нікому від цього не ліпше. На швидкоруч снідала. За стіною тиша. Кажан не з'являвся. Картала себе за те, що насправді байдуже до нього. І що таки жде його візиту, слів вибачення, виправдань, пояснень. Вона навіть приготувала слова для його зустрічі. Ну що ж, можливо це на краще. Він вирішив дати їй спокій, а отже мамі нема про що хвилюватися. Попри те, в голову лізуть дивні ідеї. Попробувати в інтернеті нарити щось про гонихмарників. До виїзду на вокзал ще є час. Про гадрадобурів майже не писалося. А чого ти чекала? Інструкції як до пральної машини? Лишень певні натяки, фольклор, поселення на літературу, яку можна відшукати тільки в бібліотеках, книгозбірнях чи архівах. Далебі у неї є практика спілкування з працівниками цих установ. Доведеться не один день проскніти в бібліотеках чи архівах, щоб натрапити на щось потрібне та путнє. Її більше цікавили різні скарги селян на того чи іншого чоловіка, відьмака, який, наприклад, зумисне приваджував хмари і побив урожай чи напустив смерч або забрав дах зі стайні. Знала, що обов'язково на щось таке випливе. До того ж мусить переглянути і старі записи етнографів, які вони збирали в етнопоїдзках, спілкуючись із людьми. Етнозбірки у вигляді літературних книг не є надто цікавими, бо там все чемно причесане, припасоване, як годиться, виключно для розширення кругозору читача і тільки. Нічого зайвого, тобто справді потрібного. У двері майстерні постукали. Прийшов Петро. Отже, час на вокзал. Поки Аліна збиралася здивовано і розгублено роздивлявся картину на мольберті. Аліно, ти мене лякаєш. Та вони ж повбивають одне одного розгублено промову Петро. Дерева на картині, наче живі. Чи вони насправді живі? Ось і відповіді на всі твої питання.